There's a dance we all can do Do the Gator Doing it is good for you Do the Gator Like we did in 65 Så, då var vi igång igen med det tredje avsnittet Det eh, har varit väldigt mycket respons på våran, både vår Facebook på macattack.superc och eh, vår Twitter, Mac Super C. Ehm, riktigt kul. Ja, det är ju fantastiskt trevligt. Vi har fått väldigt, väldigt mycket mejl. Eh, vilket, är, vilket är jättetrevligt. Eh, det är fantastiskt trevligt att få den här positiva och även i vissa fall negativa kritik som vi har fått. och Men... Någonting som vi måste ta tag i redan nu i tredje avsnittet är att Det är väldigt många som lägger sig i våran lista Och kommer med grejer hit och dit Kul på ett sätt, men det är för mycket skit ja. eh, Som Nina som eh, bad oss plocka kottar Vad fan är det? Ja, och va, hur många kottar? Hon skrev, hon skrev bara plocka kottar som är en punkt på listan. Så jävla tokigt. Ja och vad, vad handlar den om? Vad ska vi göra med alla de här kottarna när vi väl har hittat dem? Utveckla gärna Nina i så fall. Alltså, du, du lyssnar ju säkerligen på det här tredje avsnittet också. Och du är ju. Du är över att vi nämner ditt namn på alla sätt och vis. Men snälla. I så fall skriv tillbaka till oss. Och utveckla den här punkt. För vi kommer aldrig någonsin ta upp den vi, Det är samma, alltså, vi, vi kommer inte ta upp Någons punkt, för vi har ju Våran lista klar redan. Ja. Det är ju även många som skriver Om att eh, hoppa bungee jump Eller fallskärm Alltså, det, det är för dåligt Det är för fantasilöst Tråkigt ja. eh, Plus att vi är oerhört För höjder, så att det kommer inte hända eh, Snälla sluta Ja, att vi har rädda för tidigt, det är väl ingenting som. Alltså det, det, vi, vi tänker inte göra det, dessa grejer. Alltså, Våra lista handlar ju om att ha det trevligt. Vi, vi, vi ska inte göra som de gjorde i ett tv-program eh, i år och förra året också. Eh, att utmana varandra på vissa punkter och sånt liknande. Utan det är inte det det handlar om. Utan vi ska ha det trevligt år 2012. Och vi, vi har planerat att göra 20 saker. Och de sakerna tänker vi ju genomföra givetvis. Och det är trevliga saker. Mycket trevliga också. Vi, listan innan, det har ni ju hört. Det är ju fotograferar en ön. Bra punkt. Mycket bra punkt. Uh... Och ismaskin. Vi kallar det ismaskin än så länge. Vi vet ja, ju inte. Ja, utan... det är eller Samboni. Alltså det, det ju... Samboni visst det är ett märke. va, Men folk fattar ju vad det är vi menar. Ja, absolut. Eh, sen lära oss att spela gitarr. För att. Eh, det är ju för att få en egen eh, signaturmelodi. Som vi. Där våra röster hörs. Ja, det och. Att vara kungar vid lägerelden på stränderna sen på sommaren Den gamla sliska trubbaduren som alltid ja, sitter där Precis, som Magnus Uggla en gång omnämnde i sin sång För jävla dålig låt Ja, det är det får vara mycket möjligt men, men ändå, vi vill ju vara en sån person Absolut Ja, vi vill ju att folk ska falla in i våra refränger Ja, absolut Vi ja. vi sitta med kortklippta jeans Så eh, Vad mysiga det här riktigt kortklippta jeans Som går alldeles för högt upp Så att fickorna Innan både så sticker ut Under Ma Man ser lite ut av den orakade Pungen Ja, det där har vi den Det, det är Så kortklippt ska det vara Absolut ja. eh, Punkt fyra Som vi har eh, kommit på Det är ju ta en kurs Bra punkt också <laughs> Ja det, men Vi har ju inte bestämt vilken kurs Detta ska vara än Vi har inte ens bestämt vilken skola eller någonting sånt Utan vi, var, Planen är väl egentligen att försöka och hitta en sån punkt Eller en sån kurs som är så sjuk Så att vi är själva på kursen Ja Ja eh, det är väl lite så eh, Vi vill ju kunna skriva Något i vårt cv Där får där folk Hajar till Ja precis alltså, Vi vill ju vara alltså, eh, vad, vad det handlar om egentligen Är väl att vi eh, Vi ska hitta alltså, Det behöver inte vara en officiell kurs ens en gång. Utan det behöver bara vara En kurs där, där vi vet Att eh, han, har, han har Han är lärare i detta och då tar vi den kursen. Där är vi, där är vi. Ja, där är vi. Jag skulle även vilja ta upp idag... Vi har ju haft vår årliga julmiddag. Ja. Det är så jävla trevligt måste jag säga. Ja. Alltså, eh, julbord med jobb och sånt liknande... I all, all, all, vad säger man, all heder till de julborden på alla sätt och vis... Med våra eh, egna julbord ditt och mitt, det är ju fantastiskt. Absolut. det Man förstår inte riktigt om man inte varit där, tror jag. För att eh, det är bra. Det är bra. Eh, maten är det som behövs, kan man säga. Ja, väldigt enkel, skulle jag vilja säga. Och, och det, det här är ju någonting som, som vi också vill förmedla till våra lyssnare. att är det så att ni är ett kompisgäng eller så liknande va? Som, som inte har, eh, som inte går på julbord kanske speciellt ofta Eller säkert, ni kanske går på julbord Det spelar liksom ingen roll Ni tar bara det som ni tycker är gott Och så tar ni det på ert eget julbord Ja det spelar egentligen ingen roll att det är 13 olika sorters lax 97 eh, sorters sill vad fan ja. är det här med lingon, blåbär och currysill? Ja, vem fan gillar det? V vem vill ha currysill? Så jävla äckligt. Ja, vad fan, det är bara indier som heter det. Och vi har inga indier här. Nej. Ja, ja, kanske vi har det. Det vet inte jag. Men alltså, de heter ju inte currysill i alla fall. Det kan jag ju lova dig. Nej, verkligen inte. Nej. Vad vi var i alla fall av att handla idag. Uh, Stenunds kop. <laughs> uh, vad, vad tycker vi om affären Funkar eller Men... Ja affären är jättetrevligt Uppbyggd på alla sätt och vis uh, Men de har ju väldigt många Smak Smak Vad säger man Provsmakningar Väldigt mycket Vi, vi såg ju en kar <laughs> Vi kallar det kar Ska vi kalla det kar Ska vi inte kalla det stjärna då Jo uh, oh, stjärna Ja uh. uh, han var... Vilken eh, fantastisk människa eh, På våran Facebook finns eh, två bilder En framifrån, en bakifrån eh, Fan vilken människa Ja, då ska jag ändå veta det här att När vi tar de här bilderna på honom Då, då smyger vi ändå med den här kameran eh, Som vi inte hade behövt tror jag För att hade vi gått fram och frågat Efter ett kort med... Med en av oss Bredvid honom Lite som bästa kompisarmen Uppe på axeln på honom Så hade han ju gladligen tackat ja Ja men det är mest för att jag tror Att han har inga kompisar Den här killen Det, det, det, det har jag svårt att tro Jag tror inte han har klippt navet längre Jag tror att det här är en kille med extremt stor Morskis aura Snarare mormors aura Ja. Han, han, han har det långt tillbaka Ja, det, det är jag helt övertygad om Va, När vi såg han för första gången eh, Så tog han ju sin första provsmaka rödbetssallad Ja, och, och, och då ska man nog veta detta För alla lyssnare var ju inte på sund idag Att det var bara rödbetssallad Det var ingenting till den här rödbetssalladen Det var bara smakprova rödbetssallad och, och han, eh, alltså han åt Och han åt Jag tror vi kom tillbaka och då måste han ju varit på sin femte i alla fall När vi plockade prinskorven Då var han på sin femte Alltså jag, jag hade ju fullständig koll ja. ha, ha, han, han var, så var som så. Alltså Vad jag än gjorde så drogs ju mina blickar åt honom <laughs> Men det kändes ändå som att Han iakttog oss samtidigt Han hade ju koll på alla i affären på ja. ett eller annat sätt. Det är av de mörka soldagsögonen som han hade på sig. Snyggt! Ja, absolut. Få förundrat att vara en sån stjärna i stenungssunnen skulle jag tro. Ja. Han måste ju gå ut och tänka att det här det här funkar. Med sin gula eh, ja, vår sommarjacka. Och så soldagsögonen och slita jeans. Nej, det röda, han... röda Manchester jeans. Ja. Ha, fan var han klarar sig Utan sin mamma och mormor En lördag ja, Det måste han ju ha tänkt att Nej jag ska fan inte hem till morsan Jag är ingen morskris utan jag klarar mig själv Och så ädrar han sig mätt på Röbetsallad På Coop Det är jävligt bra Han har ju garanterat varit på alla de stora eh, Matlivsbutikerna ja. har varit på Ica också Och tagit sina köttbullar Nu ja. får han fylla på med sin Röbetsallad. Han går omkring med en, en varukorg Som han lägger i lite varor i Och sen tror du att han ställer dem Vid någon, vid någon frystisk eller någonting sånt. Så bara han går rätt ut i butiken Jag vet att när jag hade plockat det sista Köttbullepaketet så var ju Hans varukorg tom, tom. <laughs> det, det är fantastiskt Men något som jag har tänkt på Ända sedan ja, vi åkte Därifrån egentligen och det är ju en Tio timmar sedan nu Vad heter människan? Ja det är ju det, det, det alltså, Är det någon nu i Stenungsund Som lyssnar på denna podcast Gå in på vår Facebook Se bilden Och snälla identifiera honom åt oss Garanterat att folk från Stenungsund Och Kungälv Och uppåt mot Uddevalla Vet vem han är Du är ju en stjärna Ja, ja, ja, ja han, han, han kan ju vara någon sån här Bengt i backen eller någon sån liknande Absolut, absolut Men han heter ju två förnamn. Han heter ju Stefan Björn. Eller, eller Martin Ragnar. Ja. Så, så heter han ju. Ja, och det, det, det vet vi ju bara. För att det, det ser man ju på. Honom. Och det, det är just det vi pratar om med Moskis och sånt Hans mamma har ju allt, alldeles för mycket inflytande i hans liv. Mycket. Ja, ja, ja. Även fast han har Liten kuk så får han ju ändå knulla Tror du det? Absolut Vad fan Men den stjärnauran han går runt med Inne på kop i Stenungsund <laughs> Tänk vad han gör i kroglivet ute i Uddevalla <laughs> Han kan ju åstadkomma allt Du tror ändå han har åkt Uddevalla Han har gått till Stenungsbaden utan Han har åkt till Uddevalla och kör sin grej För mycket gammalt på Stenungsbaden han är ja, i Uddevalla. Tror du han raggar 20-åringar på Uddevalla? Absolut. <laughs> 20-åringar raggar bara han. Ja, garanterat. Fan, vad han är Han har ju ändå på sig mitt i natten. What, what, what, han, kom, han går ju själv ut från sin tvåa. <laughs> Antagligen i Sten så åker han ju upp. Han åker ju buss upp. Ja. Där kan han ju träffa något... Eh, något rag som man kan få något nummer av Som man kan ta senare på kvällen Men vad tror du han beställer När han går in På Harrys i Uddevalla Det första det gör Och han varje det, dag Det är ju solklart Det är en Vanilla Sky, tar han, vet du. <laughs> vanilla sky. Som ändå Det är en tjejdricka En säga Men det funkar ändå För det syns inte att det är en Vanilla Sky I glaset det är plaskigt, men det är, man blir full på det, säger han bara. Ja, precis. Han tycker det är så jävla gott, men det syns inte. Han kan lika gärna säga att han, han dricker en jävla gin och tonic vad som helst. <laughs> Absolut. <laughs> ja, den är väldigt dirty, den här, den här gin och toniken. Alltså, den är väldigt <laughs> dirty. <laughs> För hon kan säga något sånt liknande. Fy fan vad... Han, åh, han får knulla så mycket på den bilden i oh, ja, ja. Det är Så jävla bra kille Han har ju, han har ju dem redan Vid första grejen Ja. ja. Så, så fort han kommer in alltså Det finns ju inte en blick som tittar någon annanstans Än vad han Nej, ja, det, ja, det, det, det är fantastiskt Och Det är ändå det det handlar om i, I dejtingvärlden Att utmärka sig själv Man måste ju synas För att vara någon <laughs> Precis <laughs> Och det är det han Det har han tagit fasta på Nu jävla ska jag synas Jag tar på mig solasögon, guljacka Gul jacka Och röda Manchester jeans -täck. Jo han är ju redan klar för, för dans Ja ja ja, ja. <laughs> Tror du det är en kille som åker i väg På sådana här dansbandsveckor och sånt liknande Nej, han är sin mamma eller någonting sånt. Han har så mycket med koll på något sätt. Han Kanske kastar av sin gamla mamma i någon gammal husvagn. Men sen kör han en egen vecka på dansbasveckan. Ja, det kan mycket väl vara så. Men ja. ingen annan är där. Nej. Han vill ju bara knulla. Ja, det. Ja, ja. spelar roll var han är. Han springer omkring på campingen och bara tjänar brudar i läget. Ja, var in i något tält och bara ser på, på random. Och bara kör igång Du vet, jag, jag har ju en känsla av att han Att han kom på Den här eh, repliken Att fan Står du här och smular och, och det funkade Ja Och sen dess har folk använt den i urminneskiden <laughs> Jävla bra gubbe Fantastiskt människa ja. För att gå vidare på listan <laughs> Det är svårt nu när vi ändå är inne på den här gubben ja, nej, okay. alltså, han, han är ju alltid välkommen Lyssnar du Stefan Ragnar På våran podcast Så, att, eh, så är du alltid välkommen Ja Ja. Eh, bryter Ja Vi får gå vidare på listan eh, Nästa punkt jag har eh, Jag menar mest bryter på alltså. Do it, the alligator, alligator, alligator, alligator. Yeah, all återgår till våran lista här nu då. Så har vi kommit fram till nästa punkt. Vilket om jag inte har rätt fel kommer vi bli våran femte listpunkt. Vi kan väl också säga välkomna tillbaka till del två utav avsnitt tre Ja, ja förlåt mig, det, det är ju... jag är ju ute och cyklar här nu Ja, absolut, självklart välkomna tillbaka En paus som ni inte har alls har märkt av egentligen Men ja, det var en paus där <här> <Ja>. <här> Den femte punkten då blir det va? Ja, absolut Ja, och det är då led Bra punkt också. Ja, det gillar vi. Eh, vi hade ju hoppats på att vi skulle få, eh, få skjuta riktiga duvor, men det fick vi inte. För vi hade ingen vapenlicens. Nej, ja, och det är jägarlicens, och det. Är, ja, ja, ja, Det här med jägare är jävla konstigt sett. Ja, men alltså. Det, jag är lite emot dig där nu när du säger så För att jag tycker ändå jägare behövs Absolut, men det, det är lika mycket fusk som i golfen Nää, nä, nu... Det skjuts ju mycket som du inte får vet väl... du att det är samma i golfen att det skjuts mycket som du inte får? Absolut, där säger du att du har handicap 10 När du egentligen har handicap 3 Så du vinner sju slag på det Ja, jo. ja, Det vet sig mer än vad du är värd. <laughs> ja, absolut. Ja, det, det, det är riktigt, det är riktigt. Okej, okay, men ledöverskyttet bör inte vara en jättesvår punkt att lösa. Ja, jag vet inte med det. Vad... <här> Hur svårt kan det vara att hitta någon, någon gammal eh, snubbe med, med jägarlicens och... Köpa lite ledduvor, kasta upp dem i luften och så bara pangar på Ja men ledduvor är ju också en sport så att på så sätt kan man ju komma in där men måste man inte gå en jävla massa kurser och sån skit innan man får det vapnet Nej det vet jag inte, inte får stå på någon, vad heter det, driving range tänkte jag säga Det är ju golpen i skytte Shooting Ranch eh, Tror jag inte att eh, Du ska behöva det utan Det står nog någon eh, Mäktig general bakom dig Och håller koll skulle jag tro Men vad fan gör den jävla generalen Om jag helt plötsligt bara vänder om pipan och Vad håller du på med sånt som så är Flytta dig <laughs> ah, Han har något bälte i karate tror jag Han, <laughs> <laughs> han måste ju ha svart bälte Eller någonting som gör värsta grejen Och så slår det på stryphuvudet och sen är det bara borta Garanterat va, Men För att återkomma till det med karate va, Det enklaste som finns måste väl Vara att få gult bälte i karate <laughs> Hur tänker du då? Va? Jag vet när jag var lite yngre när, när man gick i mellanstadiet och högstadiet Alla som sys sysslade med karate hade gult bälte <laughs> Ja men det handlar ju om att du ska kunna sparka Du ska sparka en spark Någonstans mot knävecket Ungefär där Och sen så slå ett slag någonstans i bröstet Varsågod gul bältet. Ja, här har du, ta på dig det här nu Det svåraste tror jag i karate det är att lära sig den här knuten Som man ska ha på det här bältet Man kan inte bara göra en vanlig knut Det är inte okej okay. Det måste vara en speciell grej Som att gör att bältet hänger ner fint Och så det är det svåraste i karate. Tänk när du trapp, tappar det och det lägger sig vid knävecken när du ska dra en kungfuspark. Ja, vad fan händer då? Och, och, och den här eh, rocken som du har, den här badrocken, vad fan är det för Så som, som bara öppnar sig och blottar hela dig. Klött. Ja. Det är ju sköj att göra det i en OS-turnering. Nej, nej, nej, nej. Fruktansvärt sport. <laughs> ja, vad fan. Men de här eh, pojkarna får man väl säga karatekid. Vad fan har de för bälter? De är ju så jävla duktiga. Ja fast. Ja, vi, vi vet ju allihopa. att han, vi, vi satt ju och hejade på han i gult. Där, han som knäckte benet på, på han. Som de vill få fram att vi ska heja på. Vi, vi hejar ju inte på han. Det, det finns ju ingen människa som gör det. Han är en loser. Hejar du på de onda? Nej men alltså. Det, ja gör man inte det eller? Det är ju han som var själva karatekid. Uh, va? Nu kanske jag inte riktigt har förstått den filmen då Så att jag kanske ska se den igen Jag vet inte men Jag tyckte nog ändå att den andra killen var duktigare Får du heja väl på Daniel Larousseau? Du menar daniel Sand? Ja <här> <här> och, och, om, <här> du pratar, om, om du pratar med Mr. Miyagi-språk men han gick ju inte ens till en riktig dojo Han fick aldrig lära sig att knäcka en stolpe i två delar Vi släpper det här eh... Ja nu är du inne och cyklar ser du det enda, det enda som han fick lära sig det var att vaxa bilar och det, nej, nej, nej, nej, nej. Han vinner ju faktiskt hela turneringen Vi släpper det här för att eh, det känns som att du har tappat detta Nej du har fel, men det gör ingenting Det gör ingenting. Vi, leduver var det Vi pratade om var det. Jag tror inte att det är så svårt eh, Som allt annat så kommer vi återkomma I eh, Podcast eh, Vad tror vi, april, maj Ja det är väl då Det är dags för leduverskytte Absolut Ja det är väl då det är säsong för dem så att säga Ja <laughs> vad är, Det är väl den här Shoot och så... Ja, precis. Jättebra ljudeffekter måste jag säga där. Så kommer det in i alltihop. men det är absolut den. Ja. vi har spelat på Nintendo 8-bit så många gånger. Dackant. ja fast det fanns ju med Ledduva också. Det var också i Dackant va. Det var någon B-nivå på Dackant. Ja. För det var ju ankerna du skulle skjuta. Ja, helst av allt så skulle vi ju vilja skjuta anker här också. På samma sätt. Vi skulle vilja ha en hund som hoppade upp och sa. du missade. Ja. Men, alltså det, ja. Ungefär så skulle vi ha. Vi, vi får ju inte göra det. För vi skulle förmodligen skada fler än vad vi dödade. Vi skulle nog skjuta fel. Ja. Men återigen. Det hände ju faktiskt också idag. När vi åkte ut till Stenungsund Att det gick två stycken herrar över vägen. Med ett gevär som skulle skjuta Angkor Det var ju jätteroligt för Den ena gick med hörselskydd Och den andra gick med geväret Inte det är helt sjukt att... ja, Bara rätt över gatan Man glömmer lätt det när man har träffat Stefan Ragnar på Coop Men ja. det var ju riktigt sjukt Faktiskt Ja ja är ju Och de går bara rätt över vägen Och havet ligger precis Ja, om man får prata i fackspråk vägg i vägg med vägen. De tyckte inte att det var konstigt att vi kom åkande där. Det måste ju vara jätteförbjudet att skjuta fåglar så nära vägen, visst fan är det det Som sätter sig i diket. Här finns det gott om fåglar. Här finns det gott. Vi döda ja. dem. Ja. Äh, det är det äh, en fantastisk resa. Ja. Vad, nästa punkt då? Mm. Det är ju självklart En uppföljare till att Super C köper halvspecial Fast jag Vill ha Mac i huvudrollen Den här gången Och Super C bakom kameran Men blir det verkligen en bra uppföljare alltså det, du, du är ju huvudpersonen I Super C köper Halvspecial hur, hur tänker du nu egentligen Tanken är att den här uh, filmen utspelar sig innan. Ass oh, oh, ja, den, den hände... Eller? Vad sa du? Tänker du svartvitt nu? Gärna svartvitt. Gärna svartvitt. <laughs> den, den hände 35 år innan. <laughs> Det är för att man ska förstå varför SuperC köper halsspecial. Uh, Ja, så typ år innan då blir det så här med, med skyltar som man håller upp istället för repliken. En stumfilm. Och så sitter någon och spelar ett piano i takt <laughs> På countryvis. Ja. Och så får gärna någon steppa inte i alltihop. Ja. Nån gammal hagga. Ja. Gå åt sidan med en käpp åt nävarna. Det är ja. det. Mycket ur Chaplin inspirerat. vackert. Ja. vackert. Ja, ja, ja visst det är en konstnärlig film i så fall vi ska göra Mycket, mycket, mycket Bra punkt måste jag säga Bra budget, bra eller mer konstnärligt <laughs> Ja det kan inte vara speciellt svårt, jag tar gärna huvudroll i den här filmen <laughs> Bra, då, då skriver vi det som punkt 6 Jajamän Spännande, 14 punkter kvar måste jag säga Ja, ja. E Nästa punkt har vi en till så direkt? Det blir mycket punkter den här episoden måste Ja den här episoden blir ju mycket punkter Och det är väl inte det, är väl det som är meningen egentligen? Ja faktiskt alltså, Hela podcasten kom ju till av, av just att vi har, hur ska vi förmedla de här punkterna? Ja så att folk förstår Ja och då tänkte vi ju givetvis på både tv och radio i första hand Ja men så, så insåg vi ju att det är ju alldeles för svårt att slå sig in på den marknaden Så att vi, vi tar ju podcast självklart Ja, för att Fan det är ju en stor grej vi håller på med Alltså du är ju alltså, det är inget Du är ju ingen dagisnivå vi sysslar med Nej, verkligen inte alltså, det, här är ju, det här är ju på riktigt Ja, ja det och Det är ju någonting som vi kommer att genomföra Det är ju fantastiska grejer alltså Ja, absolut borde jag menar, leduva Och Åka Samboni Och, och, och, och, och en kurs. Örn Örn, ja Ja, herregud Absolut Ja, det är få förunnat, få förunnat. Eh, Punkt nummer 8 <skratt> Vad sa du? På tal om örn Så fick jag höra en, en, en trevlig anekdot Varför, det finns ju örn Och sen så finns det någonting som kallas för Eh, kungsfågel Detta har du, det, det vet känner du till eller? Kungsfågel Absolut Ja, men jag menar det och den, den kom ju till då av eh, Enligt den här anekdoten då Genom kungsörnen Då var det nämligen så här att eh, Alla fåglar här i världen Hade en tävling Om att flyga högst Och då, då vann ju kungsörnen Därför fick han vara kung Och då blev det ju men så var det en liten, liten jävla fågel som hade gömt sig i pelsen. Eller säger man pels om, om fåglar? Säger man, Fjädrar. Ja, ja bland fädrarna där. I, i nackskinet. Eller säger man nackgrin? Ja, skit samma. I, I nacken där. I dunet och allting sånt. Där hade en liten sparv gömt sig, säger du. Och så när, när örnen nådde som högst. Då, då hoppar han fram och flög ännu högre. För han hade ju alla krafter kvar. Han är ju liksom inte tröttnat på något sätt. Och där då fick han vara kungsfågel. Medan örnen fick vara kungsörn. Så det är true story. Sant. Riktigt bra historia. Nej, det är ingen historia. Det är sant. Jaha. <laughs> Eller ja, det, det tror jag. <laughs> det finns ju inga vetenskapliga bevis alls för denna, denna tes. Men det var... ändå... Trevligt. Ja men det är klart att det är så. Jaha, ja, varför ska det annars heta kungsfågel? Det är jättekonstigt. Men kungsörnen då? Ja, ja kungsörnen, det, alltså det är ju kungar bland örnar. Men inte ja. bland fåglar. Okej. Okay. Ja. Jättehavsörnen då? Han är ju ändå störst av dem alla. Finns det något som heter jättehavsörn? ja, ja han är störst. <laughs> det, är inte, det är inte kondor du tänker på nu? Nej, det är jättehavsörnen. Aha, okay. Du vet han äter ju bara fisk Äter han bara fisk? Ja. Han äter barn då för det har jag hört Nej, nej, nej, nej Han äter bara fisk De andra örnarna är ju rovfåglar Och äter allt annat Men han äter bara fisk Men vad du menar är att den här Havsörnen då äter bara fisk Och då är inte han en rovfågel Jo, men de andra Det var inte så jag menar, det fattar du väl de äter ju allt annat ja. Jättehavsörnen äter bara fisk Och han är störst Ja, ja, ja, ja ja. det är ju bara fisk Ja det, det, det är ändå roligt tycker jag Att våra lyssnare får lära sig så mycket Om djur och natur Ja Det är ju rena fakta vi kommer med här nu Ja, ja. Skulle du vilja säga att, att äh, havs, Jättehavsörnen skulle du vilja säga att den har en jävla morsgridsaura? Uh, nej. Men motsatsen va? Ja. Det är motsatsen mot uh, morsgrids. Ja. Det är det. Absolut. Uh, ja det finns ju inget sånt där. Nej. Den raka motsatsen mot han på Coop. Uh, vad heter han då? Stefan Ragnar. Stefan Ragnar. absolut. Motsatsen mot han. Det är jättehavsörnen Det är svårt att säga motsatsen ändå För att St St Stefan Ragnar är ju När han tar på sig dansskorna så, så är han ju en jättehavsörn Ja men tror du inte jättehavsörnen Får knulla en jävla mycket Jo och där har vi Stefan Ragnar Ja det är faktiskt Han skiljer sig sant. med äh, morskrisen. Han skiter ju sin mamma Jättehavsörnen Ja, ja, absolut. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Han, han är ju beroende av oss man Han är en sån kille som man skulle kunna se i Lammen Tyssnar. Eh, det, ja, det är en sån kille som skulle kunna kidnappa en massa flickor och sätta dem i ett djupt jävla hål någonstans och så bara gå därifrån. Det har han absolut inga bekymmer med. Absolut bättre än vad Anthony Hopkins gör. Ja, definitivt. Alltså han knullar ju runt den här i snubben. Och sen släpper han dem i ett hål. Och sen så går han därifrån. Inom... Han har dem i något skjul någonstans. Det är garanterat. I någon grotta, ja. Ja, ja. Det, är, det är ändå sjukt att vi håller på att tacka tra ner på en gubbe som vi aldrig någonsin har pratat med <laughs> överhuvudtaget. Men vi älskar ju den här Ja. Ja. Verkligen. Han, han är ju bara allt. Men, men vem skulle du säga i... Mänsklig form är mer lik en eh, Jättehavsörn än Stefan Ragnar. Ja, eh, no, men då, då får vi ju gå in i kändisvärlden där alltså. För där har du ju där har du ju säger eh, alltså, så, så här. Eh, jag skulle vilja säga att eh, Bad Pitt. Eller nej, nej, nej. Självklart så har vi ju eh, Jack Nicholson är ju jättehavsörnen där har vi han. Ja, ja, ja, ja, ja. Det är en som man inte riktigt vet var man har. Men han kan vara snäll. Han kan vara så jävla elak samtidigt. Men han äter fisk. Ja, definitivt äter han fisk. I mängder. Ja. <laughs> Fan vad äcklig han är när han sitter och brutar ut och ut. Över Lakers matcher där längst ner. Som någon <laughs> jävla äcklig präst. Ja, oh, i sina lila glasögon. Så jävla äcklig. <laughs> men fy fan vad jag älskar den mannen. Han är ju så jävla bra. Det är svårt att inte älska han efter Jökboet. <laughs> vad han än gör efter Jökboet så är det bra. Oh, men man måste älska honom i häxorna från Eastwick. Ännu bättre. <laughs> Fantastisk film. What a sker <laughs> med i den filmen. Jo, vi var hon det. Vad hände där? <laughs> Oh, fan, det? Men fan, Casta sker det, det måste ju vara det sista som hon gjorde Som var någonting att ha Nej och du, jo, alltså det, det, och, När och, gjordes den filmen? Någon gång på 89-90 Någonstans där va? 87 skulle jag säga Ja, det, det är ju slutet på hennes karriär Nej, hon gjorde Sen, sen åkte hon till Las Vegas och gjorde några eller sånt. Hon gjorde ju även den Med Vad heter han? Matt Damon. När han sitter fast i han. Eh, vad fan heter han? Greg Kinnear Stuck with you, eller så lite annat. Va? Ju det var ju sker med Bruna Farrells film. Forrellis. Oh, vad hon med där? Ja. Oh, det! Ja! Åh herregud. De spelar ju serien ihop. Ja, det gjorde de kanske. Ja. S Jävligt. <laughs> vad sa du? Det stämmer nog det. Ja. Jämlett stark scen också när Greg Kneer får spela tält. Matt Damon får spela tält, såklart. Räcker ner och den stora stjärnan i filmen. Ja! jävligt bra. Fantastiskt. Nej, vad tror du det är? Räcker det där, eller? Den här gången, innan det spårar du fullständigt. Jag tycker det. Ja, vi säger väl så då. Puss och hej. Puss och hej. The alligator, alligator, alligator, alligator. Yeah, we can do it all night long, do Gator. You'll survive if you ask are...